mendengar tapi nak tidur tapi terdengar dan mendengar di situ tanpa ada maksud untuk mendengar tapi istima fasami hendaklah kamu memfokuskan untuk mendengar se so, macam kita di meter memaksakan diri untuk mendengar maksud daripada ayat itu adalah <tuh> suruhan yang kuat untuk kita mendengar bila mana Al-Quran dibacakan baik dia yang membaca itu orang atau CD atau radio yang penting ada bacaan quran maka kita diperintah untuk mendengar kalau tak memahu untuk mendengar okey pindahkan kepada yang lain tapi jangan pada lagu pula Uh, kalau tengah sibuk bercakap dalam kereta atau tengah ada cakap dalam telefon, telepon uh, bagi apa stop dulu atau pause uh, tunggu nanti lepas baru sambung balik. kalau tak nak dengar oleh kerana tak fokus tengah tension, tengah masalah uh, alihkan kepada yang lain justru dalam keadaan tension itu kita perlu untuk mendengar supaya kasih hilang ketema tension tapi kalau memang dah tak boleh fokus maka untuk tidak mengabaikan kehormatan Al-Quran maka jangan kita pasang kaset tetapi kita tak mahu untuk mendengar uh, memasang CD kita boleh dengar walaupun tak fokus lebih baik berbandingkan memasang CD tak nak dengar sama sekali so jadi apa itu ini bila mana kita memasang sirih di dalam uh, kereta atau di tempat-tempat yang lain <coughs> Bagi mereka yang ada uh, di dalam hadis uh, baginda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bersabda ida'ana muadzin kalau muadzin itu hendak memandangkan azan faqulu katakanlah seperti mana yang dikatakan oleh muazzin faqulu maka disuruh kita mengulangi apa yang disuruh dan dikatakan oleh atau dikatakan oleh uh, muazzin maka dalam hal ini ada suruhan daripada Rasulullah uh, bila mana azan berkumandang dan seseorang itu tidak menjawab seruan azan maka dia akan rugi beberapa perkara yang pertama adalah dia tidak menurut perintah Rasulullah. Yang kedua adalah dia akan terlepas fadilah menjawab azan. Apakah fadilah menjawab azan? Kata baginda Rasulullah barangsiapa uh, apa barangsiapa yang uh, menjawab azan dan membaca doa selepas azan, Allahumma memberbahagi doa itu tama sampai akhirnya, maka kata baginda Rasulullah wajabalahu syafaati yaumal Ya, wajib dia dapat syafaat aku di hari kiamat. Ada uh, keran demikian uh, menjawab adan adalah satu suruhan yang kuat daripada Rasulullah uh, yang mendapat fadilah yang besar. Dalam satu sandaran akar orang yang tidak mempedulikan seruan adan uh, akan diwariskan oleh Allah Subhanahu Wataala akan kefakiran. Uh, ini adalah beberapa Sandaran yang Bila mana seseorang tidak menjawab Seruan adhan Baik itu yang adhan Masjid, surau atau Televisi uh, Itu mesti di, apa, Dijawab uh, Banyak kalau adhannya Berulang-ulang terkadang rumah kita dikelilingi oleh lebih daripada Satu surau atau satu masjid Uh, sekejap lagi sini Adhan sekejap lagi situ Adhan kadang-kadang Adhan tu serentak sekali nah, yang mana satu kita boleh jawab kalau Adhan serentak sekali uh, kita jawab satu saja yang mana kita boleh fokus daripada sekian suara Adhan itu tentunya kita akan fokus kepada yang lebih clear uh, suara Adhan itu supaya kita boleh mengikuti uh, kalau tidak fokus atau tidak boleh clear karena tak tahu yang mana satu, maka kita boleh menunggu sampai selesainya adan, lalu kita mengulangi sendiri. Barak barak barak barak barak barak barak barak barak barak sampai akhirnya ada doa dibaca sampai uh, pengunjungnya. Tapi kalau adannya itu adalah adan yang lebih daripada sekali. Surau ini adan. habis surau baru kita selesai. Apa? habis baca doa. Allah semoga merahmati yang bertanya kepada kamu. Allah adalah balik si tu. Uh, jawab lagi alam itu. Uh, uh, kalau terulang alam, <laughs> maka digalakan untuk menjawab le lebih daripada sekali. Tetapi kalau sudah menjawab sekali, lebih baik daripada tidak sama sekali menjawab. Ada soalan pertama Allah telah menjanji rezeki setiap anak yang dilahirkan Bagaimanakah kita hendak memahami kejadian Kelaparan yang berlaku pada anak-anak di setengah negara miskin Ya uh, Sepertimana rezeki orang itu berbeza satu dengan yang lain Rezeki orang kaya berbeza dengan rezeki orang pertengahan Rezeki orang pertengahan berbeza dengan orang bawahan Di antara orang kaya itu pun ada derajat perbezaan Di antara mereka orang yang pertengahan pun ada perbezaan Di antara orang miskin pun ada perbezaan Sepertimana ada perbezaan rezeki pada peringkat orang-orang kaya ada perbezaan rezeki di peringkat orang-orang pertengahan demikian juga terdapat perbezaan kedudukan rezeki diberikan orang-orang bawahan atau orang-orang uh, yang miskin termasuk mereka orang-orang yang berada dalam keadaan uh, kelaparan uh, rezeki mereka adalah uh, tetap ditetapkan oleh Allah dalam keadaan yang mereka ada sekarang ini uh, dalam hal ini uh, banyak hikmah yang Diambil daripada Hanya nak fokus Atau melihat Macam mana Allah menjadikan mereka itu lapar Salah satunya Untuk melihat Apa yang berlaku kepada mereka Pada hakikatnya adalah Apa yang berlaku kepada mereka itu Jadi pelajaran kepada selain mereka Hikmah di sebalik apa yang berlaku Kepada orang lain Masyarakat yang lain, negara yang lain adalah hebrah atau pelajaran bagi orang lain di negara lain dan masyarakat yang lain Adapun perbezaan rezeki satu orang adalah perkara yang kita nampak Jangankan kepada mereka yang uh, kelaparan di negeri kita sendiri pun kita nampak perbezaan rezeki satu dengan yang lain Hanya saja kita nampak mereka dalam keadaan lapar seakan-akan tidak mendapatkan rezeki tidak, mereka mendapatkan rezeki juga, tapi sesuai dengan keadaan yang ada kepada mereka saat ini bukan tidak mendapatkan rezeki. Tapi yang lebih daripada itu adalah penganjuran kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia berbuat baik dan tidak boleh berharga kepada ibu bapa. Bagaimanakah kedudukan seorang istri yang dilarang oleh suaminya dari berbuat baik kepada ibu bapa? Istri itu bolehkah istri itu tidak menurut larangan ah, tidak menurut larangan suaminya? Ditemu apa yang dilarang oleh suaminya itu? Kalau larangannya berbakti kepada kedua ibu bapa, maka kita tak boleh taat kepada makhluk sesiapa pun juga makhluk itu kalau ketaatannya itu membawa derha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, la taatil makhlukin, fi maksoyadil khalim. Tak boleh taat kepada makhluk yang taatnya kepada makhluk itu Derhaka kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau larangannya itu dengan sebab-sebab yang uh, biasa, katalah suaminya sakit, istrinya nak pergi tengok uh, ziarah ibu bapanya, suaminya kata jangan kau pergi, jaga aku kat sini. Dalam hari ini dia kena ikut cakap suaminya. Uh, kerana uh, perintahnya itu daripada suami bukan melarang istrinya untuk berbakti kepada kedua ibu bapanya, Tapi kalau larangannya, melarang uh, uh, istri berbakti kepada kedua ibu bapu, maka kita tak boleh batuk kepada makhluk, pada, uh, dalam ketaatan kepada makhluk itu maksir kepada Allah Subhanahu SWT. Dan kebijaksanaan serta kesederhanaan serta... Kecerahan hati ini dalam mengambil tindakan adalah amat penting, yaitu untuk tidak terpancing dengan emosi untuk mengambil uh, kesimpulan. Kalau suami larang untuk pergi uh, ziarah kepada uh, ibu bapanya, eh, hey, kau nak larang aku berbakti kepada orang tua ke? Aku nak jadi anak derhaka ke? Nah, tunggu dulu, jangan marah dulu, uh, sabar dulu. Apa pasal dia buat macam tu? supaya keadaan tidak semakin memburuk dengan kita mudah atau cepat mengambil kesimpulan menghukum kepada suami seakan-akan melarang kita berbakti ataupun ini menjadikan kita berhakal kepada kedua ibu bapa walaupun tiada maksud daripada suami seperti itu mungkin dia ada satu hal apa yang apa itu menyebabkan dia melarang kepada istrinya kebijaksanaan, kesabaran dan kecerahan di dalam mengambil tindakan adalah amat penting untuk tidak tergesa-gesa. Ada pendapat yang mengatakan ada zikir tertentu yang dibaca selepas solat sunat subuh <coughs> seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, astagfirullah shalladus kali. Apakah hadis yang e, menyatakan Al-Imam Al-Wazali dalam buku Bidayatul Hidayah Ada sebutkan tentang fadilah fikir uh, ini Dalam buku Bidayatul Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa pandangan Ustaz jika kita hendak mengikut majlis zikir Tuan Guru ada membuat satu-satu syarat Contoh perlu baca hadiahkan fatihah kepada beliau Jika tidak doa jika tidak doa kita tak sampai kepada Allah Perlukah kita tinggalkan majlis zikir? Seperti itu uh, Tidak perlu untuk ditinggalkan Selagi zikirnya itu zikir yang baik uh, Ambil yang betul Tinggalkan yang salah Tapi jangan tinggal semua Kita yang rugi Selagi majlis itu majlis zikir Majlis baik Tapi ada benda yang tak kena di situ uh, Selagi benda yang tak kena itu tidak mengganggu kepada kita dan ada manfaat yang kita boleh ambil daripada majlis itu khut ma sofa wadah ma kedab ambil yang bersih, buang yang keruh ini dalam kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad khut ma sofa wadah ma kedab ambil yang bersih, tinggalkan yang keruh dalam pepatah Melayu pun juga macam tu kan di dalam berzikir itu, bila mana zikir itu disusun oleh seorang yang menyusun Sebagai tanda hormat dan respek kepada penyusun zikir itu Kita menghantarkan fatihah sebagai tanda ungkapan penghormatan kepada usaha Yang dibuat oleh si penyusun zikir tersebut Karena memudahkan kepada kita untuk berzikir dengan zikir yang dia susun sebagai tanda kita menghargai akan usaha itu yang usaha dibuat oleh si penyusun zikir itu membawa manfaat kepada kita dalam hal akhirat maka kita pun juga mengucapkan tanda terima kasih kepada si penyusun zikir itu yang memudahkan kepada kita berzikir dengan membalas jasa dan budi baik serta usaha si penyusun zikir itu dengan manfaat yang boleh diambil dalam hal akhirat apa itu? kita hantarkan bacaan al-Fatihah. Tapi bukan bermakna kalau tidak membaca al-Fatihah kita punya zikir tak sah atau kita punya doa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedemikian disebabkan oleh kerana doa itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan kepada sesiapa yang dikehendaki dan sesiapa yang <tuh> tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, harap dapat belajar mestat tentang solat solat sunnah ishraq, ruha dan awabi dari segi tempoh waktu maksimum mereka ah dan fasilat apa panjang yang kita ceritakan. Dia ringkasnya solat ishraq itu adalah penyempurna daripada keadaan ibadah yang kita lakukan selepas solat salat subuh dalam hadis nabi nabi bersabda barang siapa yang salat subuh berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari lalu kemudian dia salat Dua rakaat dan yani isyraq maka dia akan kembali dengan ganjaran dan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna dan sempurna ini waktu isyraq bila waktu isyraq adalah 16 minit selepas terbit matahari 16 minit atau 4 darjah setelah waktu syurub Syurub pukul 7.04 atau 7.05 minit Tambahkan 16 minit ke depan Itu baru masuk waktu isyraf Bukan habis ya Waktu syurub kita tak boleh salah Tapi 16 minit selepas waktu syurub Baru masuk waktu Isyarak. Waktu isyarat adalah uh, singkat Yang uh, cukup kita melakukan salat dua rekaat <coughs> Daripada matahari itu terbit Apa-apa uh, darjat kemudian uh, Maka dalam hal itu kita sudah masuk waktu isyarat Dan boleh melakukan terus salat isyarat Bila terhabis waktu isyarat ada berbagai berbagai per, pandangan ulama yang mengatakan bilakah waktu israk dia itu akan uh, masuk. Siapa boleh jawab sekedar boleh isi telefon ini? Dia tahu saya mengajar, tapi kalau di telefon maknanya ada santai, mustahak. Jadi saya hanya kena jawab. Uh, Allahumma sallallahu alaihi wa Sampai mana kita cakap? Uh, bermula daripada 16 menit uh, setelah matahari uh, syurub terbit. Dan habisnya itu adalah selepas matahari uh, bersamaan dengan waktu duha. Kalaupun dilakukan waktu isyraq pada waktu pukul 8 pun tidak mengapa. Sebab ada pandangan yang mengatakan waktu isyraq terbuka bersama dengan waktu duha. Bilakah waktu duha sama juga bermula bersamaan dengan masuknya waktu isyraq sampai matahari itu istiwa. Bila matahari istiwa yakni berada tegak berada di atas Yaitu lebih kurang Allah musalli ala sifat Muhammad uh, 25 minit sebelum masuk waktu zuhur Maka dengan begitu Habis waktu uh, buha uh, Dan juga waktu asyarak Fadil salat buha Adalah untuk membayar uh, Kafarah atau zakat sendi Yang kita pakai dalam tubuh badan ini Yang jumlahnya adalah 360 sendi tayu yang ini berkenaan dengan fadilah, salat duha soalan yang kedua sama di dalam hmm, di dalam salat yang berlaku tertinggal rakaan maka dilaksanakan rakaan itu dalam salat tetapi terlupa sujud sahwi sebelum salam bolehkah sujud sahwi selepas salam Sujud Sahwi selepas salam diperbolehkan dengan syarat tidak terlalu jauh antara salam kita uh, dengan hmm, apa dengan untuk membuat sujud Sahwi. Kalau kita dah berzikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, mawat parti 33 kali dah tak perlu untuk melakukan sujud Sahwi. Kalau dah salam sekali pusing kanan, pusing kiri, ingat belum sujud Sahwi maka diperbolehkan untuk melakukan sujud. Sahwi dan selepas sujud Sahwi itu tak perlu tahiat lagi. Terus salam sahaja. Maka dengan demikian sempurna sujud Sahwi. Sebelum mula salat, saya telah pastikan tidak kelihatan rambut dan depan solat ternampak beberapa helai rambut. Adakah perlu diulangi salatnya? Kalau nampak rambut ketika salat dan rambut itu bahagian daripada aurat Syarat salat adalah setrul aurat Menutup aurat Kalau seseorang ternampak auratnya Baik itu laki-laki ataupun perempuan Saat berada di dalam salat Kalau auratnya disedari saat Ternampak saat ia berada dalam dalam salat Lalu terus ditutup Maka salatnya boleh diteruskan tapi bila mana dia ternampak auratnya ketika berada di dalam salat dan mengambil masa yang lama uh, kalau dia tak sedar, okeylah uh, tak ada hukum bagi orang yang tak tahu tapi bila mana dia selepas salam, dia tersedar kalau auratnya nampak <tuh> tengok, kalau dia ingat kalau auratnya nampak itu uh, masa dalam salat maka dalam hal ini dia kena mukabbah salatnya. Tapi kalau dia ragu-ragu, adakah auratnya ternampak saat berada dalam salat atau selepas salat dia doa tangan dia pegang dia ke kepala mungkin nampak dia punya rambut setelah dipegang dan sebagainya, kalau dia ragu-ragu adakah auratnya ternampak saat salat atau di selesai daripada salat? Maka dalam hal ini tak perlu untuk mengkawal syaratnya kerana kemungkinan besar aurat yang ternampak itu setelah uh, waktu salam, setelah, uh, salam. Tapi kalau dia yakin tak ini nampak, uh, maka dalam hal ini dia akan mengkawal syaratnya. Surat Ar-Ra'ad ah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ramai yang menafsir keadaan di dalam ayat di atas sebagai hidup susah, kehidup mewah dan kesempitan kepada ke kesenangan. Kesenangan mungkin tu ya kesenangan. Uh, tapi susah nak jumpa ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang boleh menyokong pendapat tersebut mohon penjelasan <tuh> nah innalaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusihin ya'ni Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka uh, mengubah nasib mereka sendiri yang tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Allah tidak mengubah nasib seseorang bukan hanya dalam terhad dalam hal keduniaan sahaja atau kesempitan yang dimaksudkan sempit dalam keduniaan sahaja yani, yang dimaksudkan adalah dalam hal yang lebih bermakna daripada hal keduniaan sahaja atau keduniaan yaitu Allah tidak akan menubah, mengubah nasib seorang daripada satu keadaan yang baik uh, kepada keadaan yang lebih baik sehingga orang itu mengubah dirinya untuk menjadi lebih baik yaitu orang yang dia yes, biasanya salatnya 5 waktu saja dia tidak akan terubah nasibnya kepada yang lebih baik untuk Qiyamul Layl, baca Quran ataupun dia hadir majlis ilmu Sehingga dia berusaha untuk bangun malam, pergi mencari di mana majlis-majlis, melapangkan waktu untuk membaca Al-Quran Sehingga bila mana dia berusaha mengubah dirinya daripada satu keadaan yang baik dalam hal ihwal agama untuk kepada yang lebih baik Dia kena mulai dirinya untuk mengubah Kerana dia tak boleh sampai kepada peringkat orang Dapat merasakan manisnya ibadah Manisnya munajat, Manisnya baca Quran Sehingga dia berusaha untuk mengubah dirinya Dengan melatih Melazimkan baca Quran Istiqamah bangun malam Dan juga memohon kepada Allah Baru di situ Allah akan beri apa yang dicari Tapi setelah kita berusaha ya orang itu kalau nak gali sumur atau sumur perigi gitu so kita kena apa itu kena ambil alat dulu kita kena gali dulu lepas tu baru kita akan jumpa itu air tapi kalau diam tengok saja macam ni kita apa kita nakkan Allah keluarkan air daripada uh, daripada perigi itu atau daripada tanah itu tak kita kena usaha dulu untuk mengeluarkan Allah akan berikan uh, apa yang sedang Ah, kita cari ah, Allah alam الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يعني كذلك adalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu wahai Rasulullah min al hikmati daripada al-hikmah yakni daripada uh, hikmah-hikmah ajaran-ajaran suruhan-suruhan dari Allah Subhanahu wa taala Dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Ilahan Tuhan Akhar yang lain. Fi maka kamu akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam maluman dalam keadaan kamu dihina madhura. Dan dalam keadaan kamu adalah uh, Uh, apa itu tercela? Tanya. Darika yang demikian itu, yang Allah atau Tuhanmu wahai Rasulullah mewahyukan kepada kamu, apa itu yang demikian itu? Maksud daripada yang demikian adalah apa-apa yang telah di, e, disebutkan oleh Allah sebelum ini berkenaan untuk tidak sombong di atas muka bumi ini berkenaan untuk tidak bercakap ke atas percakapan tanpa ada dasar ilmu yang disebutkan juga oleh Allah untuk tidak menggunakan harta anak yatim bukan pada tempatnya yang demikian itu juga termasuk daripada memenuhi janji yang telah diambil oleh kita kepada Allah Subhanahu SWT Ataupun janji sesama manusia Ataupun menyentuh tentang timbangan itu yang kita dilarang untuk mengurangkan timbangan orang lain Kesemua itu, kesemua yang saya sebutkan dan yang sebelum-sebelumnya adalah merupakan wahyu daripada Tuhanmu wahai Rasulullah Ya ayat yang sebelum yang saya sebutkan lima perkara dan tentang berulang ayat yang sebelumnya kita sudah bahas semua itu adalah wahyu dari Allah untuk menepis kepada tuhahan orang-orang musyrikin yang mengatakan kalau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu datang daripada Rasulullah Allah menjawab. Apa yang disebutkan tadi itu dari ayat-ayat yang sebelumnya Adalah mimma AUHA. Apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu Yakni nak bagitahu kepada musyrikin Quraish Wahai orang-orang musyrikin Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu Bukan dia bawa Bukan datang daripada dia Aku yang wahyukan Allah yang memberi wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wasallam agar supaya uh, mereka orang-orang beriman mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah datangnya daripada Allah Subhanahu wa dan beliau tidak bercakap kecuali daripada Allah demikian orang-orang musyrikin yang mentuhmah bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama tukang sihir agama bomoh dan sebagainya Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa itu bukan apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin kalau dia itu seher menggunakan jin atau menggunakan syaitan tetapi wahyu itu daripada Tuhan Nabi Muhammad SAW. Zakarimma awha ilika rabbuka min al-hikmati wa la taj'alma Allahi ilah an akhir dan janganlah kamu menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain siapakah kamu di sini adakah Rasulullah Alaihi SAW uh, di dalam Al-Quranul Karim bila mana apa itu ada ayat-ayat yang seumpama ini memang yang diajak untuk berbicara oleh Allah itu adalah Rasulullah tetapi dalam ayat ini jangan kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain, adakah bermakna Nabi dilarang menjadikan uh, bersama dengan Allah Tuhan yang lain kalau Nabi yang dilarang adakah hasrat daripada Nabi untuk menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain sehingga dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala macam kalau seseorang larang anaknya untuk pergi ke mana pergi ke uh, apa itu uh, disco umpamanya atau pergi pub umpamanya Orang tua yang melarang itu Mempunyai Dua sebab Kenapa melarang Atau mempunyai dua unsur Kenapa dia melarang anaknya Yang pertama adalah Dia melihat orang lain Buat, maka dia larang anaknya Jangan kamu uh, Apa itu, buat demikian Atau Anaknya bercakap kepada orang tuanya Saya nak pergi ke situ Maka orang tuanya pun melarang Uh, daripada dua ini menunjukkan kalau larangan orang tua kepada anak atas satu perbuatan dilihat daripada hasrat anak itu ataupun apa yang ditengok oleh orang tua Allah Subhanahu SWT melarang Rasulullah untuk uh, dalam ayat ini melarang untuk menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain Bukan bermakna Nabi ada hasrat nak menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain, Nabi adalah orang yang paling sempurna imannya, tapi maksud daripada Allah melarang dan arahan itu ditujukan kepada Rasulullah yang dimaksudkan adalah kaum musyurikin. Atau selain daripada baginda Rasulullah Kerana baginda Rasulullah adalah orang yang paling sempurna imannya Dan larangan itu adalah tidak relevan kepada Rasulullah Disebabkan beliau adalah mustahil untuk menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain Walaupun tujuannya atau misyidnya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Tapi dimaksudkan adalah kaum al atau umat manusia dilarang untuk menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain. Uh, di antara menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang jelas nyata adalah orang menjadikan sembahan bersama dengan Allah, seperti Menyembah berhala uh, bersama dengan Allah Menyembah matahari bersama dengan Allah Menyembah Isa bersama dengan Allah Menyembah kepada jin bersama dengan Allah Menyembah syaitan dan lain sebagainya yakni menjadikan Tuhan physical physical uh, atau menjadikan unsur ketuhanan kepada kebendaan ini menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain tapi dalam bentuk yang nyata, real ada sembahan bersama dengan Allah tapi bukan dalam bentuk kebendaan tapi dalam bentuk kepatuhan dan pasrah serta berserah yaitu orang yang menjadikan hasratnya, kehendaknya, keinginannya, kepasrahannya kepada hawa nafsunya. Oleh karena itu demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A fa ra'aita man tahaalla ilaha Hawahu Wa'aballahu ala ilmin Tidakkah kamu melihat kepada orang Yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan Tidakkah kamu tengok Kepada orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya Hawa nafsu tak ada bentuk fizikal Tapi pasrahnya seseorang kepada kehendak hawa nafsu termasuk kepasrahan itu kepada perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia menjadikan keinginan hawa nafsunya itu mengalahkan kehendak perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini pun juga menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain tapi tidak dikatakan sebagai syirik tidak dikatakan sebagai kufur Sebab dia masih yakin Allah sebagai Tuhan Hanya dia kalah kepada hawa nafsunya Dalam dua keadaan itu Orang yang menjadikan bersama dengan Allah Tuhan yang lain secara fizikal untuk disempah Atau orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Mempunyai kuasa seperti Allah Untuk dipatuhi keinginan dan perintahnya Walaupun bercanda dengan perintah dan suruhan Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَتُلْقَ fi جَهَنَّمًا مَلُومًا مَدْرُورًا Maka dia akan dicampakkan ke neraka jahannam. Orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau bersama dengan Allah akan dicampakkan kepada neraka jahannam selama-lamanya. Yang kufur selama-lamanya. Tapi orang yang menyembah, menuruti kehendak hawa nafsunya, yang bercanggah, melawan, melanggar kepada perintah Allah, pun akan dihukum juga, tetapi, tetapi tidak kekal berada di dalam neraka jahanam sebab masih dia beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi dalam dua keadaan orang menjadikan bersama dengan Allah Tuhannya untuk disembah atau menjadikan hawa nafsunya perintahnya untuk dipatuhi walaupun berlanggar kepada perintah Allah akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wataala. Berkenaan dengan orang-orang musyrikin Allah menyambung dan lebih menjelaskan balik, yaitu apa asfakum rabbukum bilbaniina. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثا إِنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمَةً. Apa asfakum? Apa asfakum? Rabbukum? Apakah arti apa asfakum? Asfa itu uh, apa itu memilih yang bersih itu daripada kata safi makanya nah, kenapa ilmu tasawuf diberi nama tasawuf daripada kata taufiyah daripada kata safwa safwa itu suci bersih ilmu tasawuf itu dinamakan ilmu tasawuf Diambil daripada kata tasfiah yang artinya adalah pembersihan Yaitu menyentuh kepada pembersihan hati dan jiwa Itu ilmu tasawuf Sepertimana ilmu fiqah? Namanya ilmu fiqah Fiqah itu pemahaman berkaitan dengan hukum hakam Perkara yang berkaitan dengan hukum hakam itu dinamakan ilmu fiqah di situ ada ilmu mantik oleh kerana ilmu itu berbicara tentang tentang apa itu ilmu percakapan falsafah perdebatan maka ilmu tersebut didapatkan ilmu mantik. Di situ ada ilmu hadis oleh kerana ilmu itu spesifik kepada pembahasan berkenaan dengan masalah hadis sanatnya matanya rawinya. Maka ilmu itu dinamakan ilmu hadis. Jadi setiap ilmu yang mempunyai nama itu Adalah mempunyai batasan-batasan Yang dengan batasan itu ilmu itu dijadikan istilah tersendiri Jadi orang kalau dia macam kondem Atau apa orang kata itu Macam tak boleh dengar istilah ilmu tasawuf Disebabkan oleh kerana Banyak perkara-perkara yang Dipandang olehnya merepek umpamanya, Artinya dia tak paham ilmu tasawuf Tapi dia tengok Orang-orang yang berpegang Atau menjalankan ilmu tasawuf Yang sebahagian Mungkin Memang merepek Maka dia hukumkan dengan sebahagian orang itu Ilmu tasawuf ini tak benar Pasal apa? Pasal praktikal yang dibuat oleh sifulan itu tak betul kalau begitu realiti yang ada di zaman kita sekarang ini tentang orang-orang Islam yang lebih nampak mereka itu kurang istiqamah kepada agama Islam, orang boleh menghukum Islam itu tak betul, masalah apa? orang Islam itu tak betul ha? kata pepatah orang Indonesia uh, don't judge the book by the cover iya <laughs> kan? Tak boleh nak menghukum itu dengan kila orang putih lah, apa? E, jangan menghukum buku itu dengan Dia punya kuli tajuknya, kena baca dulu secara keseluruhan. Sama juga ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu di dalamnya berceritakan tentang zuhud berceritakan tentang warah, berceritakan tentang bersih hati, berceritakan tentang e, baik sangka Adakah ini tak betul semua? Ini semua dalam Al-Qur'an, jantung Qur'an bercerita tentang perkara-perkara yang sedemikian. Jadi, kita kembali kepada ini asfaakum, afa asfaakum. Adakah Tuhanmu memilih yang istimewa, yang bersih, yang suci untuk kamu? Bil baniina, yaitu anak laki-laki. Watakala -laki. dan Tuhanmu menjadikan minal malaikati daripada para malaikat inasan adalah perempuan. Innakum sesungguhnya kamu latakuluna berkata-kata kaulan kata-kata alvima yang besar padahnya hukumannya yakni mereka orang-orang musyrikin Quraisy mendakwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memilih untuk kaum musyrikin orang-orang istimewa yaitu anak laki-laki sementara bagi keyakinan mereka kaum musyrikin itu Allah menjadikan untuk dirinya untuk datnya malaikat untuk menjadi anak perempuan Allah yakni terdapat segolongan kaum musyrikin mempunyai ideologi kalau Allah itu menjadikan anak laki-laki untuk mereka dan menjadikan malaikat yang jantinanya itu perempuan ikut pahaman ideologi mereka itu tu Allah Subhanahu Wataala. Ini uh, ideologi yang dipahami oleh orang-orang sebahagian orang Arab jahiliyah yang dia <coughs> tadi itulah terbawa kepada Uh, khayalan mereka sendiri kehendak nafsu mereka sendiri untuk menjadikan anak lelaki, itu adalah kehormatan bagi mereka, sementara perempuan yang mereka tak nak itu, mereka yang tak suka kepada perempuan mereka yang menghina kedudukan perempuan mereka menjadikan jantina perempuan itu adalah bila Allah Subhanahu SWT, ta tapi bukan manusia daripada malaikat, kenapa mereka mempunyai perangai sedemikian Ya apa itu? Sebuah ideologi itu akan muncul dalam pemikiran seseorang. Khas.